الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sadaqallahu alazim maksudnya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu iaitu alkitab yakni alquran dan dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya Mengingat Allah Itu salat adalah lebih besar Keutamaannya dari iman-iman yang lain Dan Allah mengetahui Apa yang kamu kerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahiminasyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlu al-uqdatati min lisani yafqahu qawli abba ba'd alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah taala sekian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam rancangan tanyalah ustaz di TV9 tajuk kita pada pagi ini sebagaimana sambungan daripada tajuk yang kita bincangkan pada hari semalam iaitu cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seri yang kedua Saudara-saudari yang, dirah, yang dirahmati Allah taala sekalian bersama kita pada pagi ini peruntun-peruntun daripada pematang badak kuantan untuk bersama-sama berbincang dengan kita, bersoal jawab dan seumpamanya untuk kita sama-sama berbincang untuk kita melaksanakan solat dengan cara yang terbaik iaitu sebagaimana yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis nabi yang mana nabi menyatakan sallu kama ra'aytumuni usolli kamu sebagaimana kamu melihat aku solat saudara yang dirahmati Allah dalam ayat yang saya bacakan di permulaan rancangan kita tadi iaitu daripada surah al-ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa bacalah utluba uhya ilaik bil kitab wa aqimissalah ...bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Ya'ni Al-Quran dan diri kalah salat. Tulai kalah salat. Maka ini merupakan satu perintah daripada Allah SWT... ...untuk kita melaksanakan ibadah salat. Dan kata Allah... ...inna salat tetanha anil fahsyai wal bungkar. Sesungguhnya, salat itu dapat mencegah... ...daripada perbuatan keji dan bungkar. Di sini satu manfaat yang besar daripada... Salat itu ialah Salat dapat memelihara diri kita Daripada kita terlibat Melakukan perkara maksiat Perkara dosa, perkara yang haram Dan sebagainya Cuma saja satu persoalan saudara Kita baca ayat Quran ini Allah Ta'ala menyatakan Salat dapat jaga diri kita Salat kita dapat Bila laksanakan salat ini Dapat mencegah diri Daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi Kadangkala yang berlaku dalam masyarakat kita ya, Kita dapat ada juga orang salat Ditunaikan solat Tetapi Dia buat juga benda bongkar Hinggakan Saya jumpa di satu tempat Setempat Ada orang datang solat di Surau Tapi dalam masa yang sama Dia juga tikam iku Tikam nombor Jadi maknanya dari situ dosa besar Bagaimana berlaku sedemikian Sebab apa jadi macam tu, Solat-solat juga Tetapi Dia tidak tidak dapat mendatangkan Apa-apa faedah kepada diri dia Sedangkan Allah Ta'ala mention Allah sebut dengan begitu jelas bahawa solat dapat memelihara diri daripada melakukan kejahatan. Sebenarnya di sinilah peranan apa yang kita bincangkan pada pagi ini iaitu solat cara Rasulullah. Kerana apa? Karena berapa ramai orang yang solat. Tetapi kalau solat dia tak sebenar, solat dia tak tak baik, solat dia tak sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia solat macam orang yang solat juga, tapi solat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut kabi qaimin, ليس له بقيامه إلا التعب والدصب او كما قال. Berapa ramai orang yang solat ni tetapi ada di antara mereka yang hanya mendapat daripada solat mereka penat dan letih sahaja. Sebab apa penat dan letih? Sebab tak kerana tak bukan kerana solat mereka itu mengandungi kecacatan, tak sempurna, tak kena dengan apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saudara yang dirahmati Allah, dalam satu hadis diceritakan kepada kita hadis yang panjang cuma saya ringkaskan ada seorang lelaki, -lelaki dia mulaikan solat di depan Nabi SAW Nabi tengok dia solat selepas dia solat dia pergi jumpa Nabi assalamualaikum ya rasulullah waalaikumussalam dia pergi jumpa Nabi Nabi kata apa irja fa salli fa innaka lam Nabi kata kamu pergi solat balik sebab tadi kamu tak solat eh dia pun terkejut aku dah solat dah Nabi tengok aku solat tiba-tiba bila jumpa nabi nabi kata irji' fa salli lam tusalli kembali kamu solat balik sebab kamu tak solat tadi dia pun pergi solat pula solat pula apa semua selesai dia pergi jumpa nabi lagi bila pergi jumpa nabi jawapan yang sama atau perkataan yang sama yang dia beritahu oleh nabi nabi kata irji' fa salli fa lam tusalli pergi solat balik sebab kamu tak solat tadi dia pun hairan dia pergi solat lagi solat solat apa semua selesai Dijumpa nabi lagi perkataan yang sama yang diberitahu oleh nabi SAW nabi kata erja' fa solli solatlah sebab kamu tak solat maka lalu dia pun bertanya kepada nabi SAW macam mana solat yang sebenarnya ha, maknanya tadi dia tak tanya nabi nabi suruh solat dia solat ikut cara dia aja kan ha, nabi suruh solat dia pergi solat tapi dia tak tanya cara yang betul dia solat langsung sana yang tak betul yang tak kena sekarang ni dah kena ulang banyak kali solat Baru tanya Nabi Kalau macam tu yang Rasulullah Solat macam mana Maka di sini Nabi terang kepada dia Yang mana Nabi cerita satu-satu Bola solat bertakbir apa semua Nabi kata hatta Hingga kamu rokok dalam keadaan yang Yang tomaknina Sujud yang tomaknina Maknanya tadi saudara Maknanya kawan tadi ni, dia solat dalam keadaan yang tak sempurna. Dia solat tak ada tomak nina, solat nak cepatnya kalau rokok tu, rokok spring. Kan? Tum, Haa, oh, naik cepat tu kan? Tak ada naik, tidak lagi turun tu, sujud. Haa, oh, nak cepat sangat ni. Maka tidak ada, tak sempurna solat dia. Maka dengan sebab itu, solat yang so paman ni tidak dikendaki solat yang keempat ni solat yang dapat penat lelah saja sebab dia tak kena sehingga kan Nabi SAW, suruh kawan itu menunaikan solat balik maka di sini menunjukkan betapa solat yang dapat menjaga diri kita ni macam kita baca ayat tadi bahawa innas salata tanha 'anil fahsya' wal mungkar dapat memelihara diri mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar sebenarnya solat yang bagaimana solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala solat yang mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan sebab itu tentulah Kalau takkat solat siapa pun boleh solat semua orang boleh solat budak-budak kecil boleh budak -budak solat tetapi beza solat dengan ilmu dengan solat tanpa ilmu solat yang dia belajar dengan solat yang dia tak belajar yang dia ikut-ikutan saja Maka perbezaan yang nyata ialah Satu diterima oleh Allah SWT Dan satu lagi Tidak diterima oleh Allah SWT Maka dengan sebab itulah Saudara yang berahmati Allah Taala sekalian Salat yang tak diterima oleh Allah SWT ini Salat ini tidak dapat menjaga seseorang itu Tak dapat memelihara seseorang itu Daripada terlibat dalam perkara-perkara mungkar Perkara-perkara dosa dan sebagainya Maka dalam hadis Nabi SAW Nabi menyebut juga dalam hadis yang mana mahfum Dan Nabi kata apa Bagi solat itu ada orang dapat 1 per 10 Ada orang dapat 1 per 9 1 per 8, 1 per 7 1 per 6, 1 per 5, 1 per 4, 1 per 3 Sampai 1 per 2 dan sebagainya Maka mengikut pahala yang dia dapat itu sebenarnya Berdasarkan kepada kesempurnaan solat yang dilaksanakan Kesempurnaan itu berlaku dalam Yang pertama tepat, benar berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keduanya khusyuknya, ikhlasnya, khasanya dalam melaksanakan ibadat salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun saudara kita, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena penonton di studio maupun penonton di rumah masih lagi dapat beristiqamah, masih lagi dapat bersama-sama bersama kita dalam rancangan. Tanyalah ustaz di TV9, tajuk kita. Cara solat asalullah asalullah muhammadin wa bagian yang kedua untuk kita terus membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat dan sebelum rehat tadi, saudara kita bincang kita sebut bagaimana solat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar tetapi apabila solat itu tidak dilaksanakan dengan cara yang baik tidak dilaksanakan dengan cara yang sempurna maka hasilnya ia tidak dapat menjaga seseorang itu maka kita tak hairanlah saudara apabila kita dapati ada orang solat tiba-tiba dia masih lagi melakukan maksiat kepada Allah maka oleh itu setiap orang bila dia solat tapi dia dapati solatnya tak dapat menjaga memelihara akhlak dia dia tak dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab itu dia kena perhati balik kat mana masalah solatnya itu mesti ada masalah masalah yang tertentu mungkin dia buat langkah cara yang tak betul ke akhirnya solat itu tak diterima Sebagaimana kata-kata para ulama, wakuluman biqairi ilmin yaamalu, amaluhu mardlu la cukbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalan dia ditolak dan tak diterima oleh Allah Taala. Bila amalan tertolak, amalan tak diterima oleh Allah. Salat yang dilakukan walaupun nampak cantik, salat itu, tetapi salat tak dapat memberi manfaat kepada dia. Senakannya hadis banyak. Nabi SAW alaihi menyatakan contohnya as-salawatul khams yabhullahu biha al-khataaya akamaqal solat lima waktu tu kata nabi dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan nabi sebut dalam hadis yang lain selawat lima waktu ni seumpama sungai yang mengalir di hadapan rumah kamu. Dia kata perumpamaan nabi kata, perumpamaan solat lima waktu yang kita tunaikan macamlah sungai yang mengalir depan rumah katakan sehari lima kali kita mandi kita terjun sungai itu kita mandi Adakah masih ada lagi sisa kotoran? Tidak ada. Bersih. Itu sebenarnya orang yang melakukan salat. Itu hasilnya. Tetapi malangnya bila salat itu dibuat cara tak sempurna. Dia buat cara tak elok. Dibuat dengan cara yang tak mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, dia tak jadi. Tak mendapat pahala. Tak menghapuskan dosa. Taklah jadi macam hadis yang kita sebut tadi. Saudara yang terahmati Allah SWT sekalian. Maka dengan sebab itu. Salat, dia kaitan, kaitan yang cukup rapat dengan akhlak manusia. Orang yang makin hebat solat dia. Maknanya ditunaikan solat dengan cara yang terbaik. Mengikut ajaran Nabi SAW. Maka dia akan dapat mempertingkatkan akhlaknya. Dia dapat memperelokkan akhlaknya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam at tirmizi Kata Nabi. أَكْثَرُ مَا يُنْخِرُ النَّاسِ أَلْجَنَّةِ تَقْوَ اللَّهِ وَحُسْرُ الْخُلُقْ أَوْ كَمَقَالِ itu sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik inilah yang ada kepada saudara. Lahir daripada solat yang baik, solat yang sebenar, solat yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saudara kita nak teruskan perbincangan kita saya nak buka perbincangan ini untuk penonton-penonton studio uh, tentang solat berjemaah ya, solat berjemaah. Iaitu makmum mendahului imam. Dia sebenarnya dalam hadis Nabi menyatakan innamaj'al al-imam li yu'tamam Dijadikan imam itu untuk diikuti. Itu peraturan dia. Jadi dalam solat berjemaah ada imam ada makmum. Jadi imam dia sebagai ketua, dia sebagai pemimpin. Dan makmum pula dia sebagai pengikut Jadi rasionalnya ialah Apa yang dilakukan oleh imam Makmum akan ikut Jadi dia mesti mengikuti imam Kalau dia nak mendahului imam Dia lah jadi imam, tak perlu lah jadi makmum Itu dia punya, dia dia sepatutnya begitu kan Tapi kalau dia nak mendahului imam Dengan sengaja Sedangkan dia dalam solat jemaah Dengan sengaja dia nak mendahului imam Maka solatnya batal ha, Salatnya batal tetapi kalau dia tak sengaja Imam nak takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar rokok Imam takbir dulu, baru nak rokok seluruh-selur -selur. Dia jenis cepat, dia terokok dulu Dengan tanpa disengajakan Maka itu tidak membatalkan Namun begitu, kalau kita kenal imam Imam jenis lambat Kita janganlah cepat sangat Kalau imam Allahu Akbar baru nak turun lambat nak turun, kan? Imam pun tua dah kan dah tak larat. Takkan nak buat-buat cepat-cepat macam orang muda Maka ketika itu Makmum dia kena ingat konsepnya Konsep apa? Konsep makmum, dia mesti ikut imam. Kalau buat yang tu cantik. Tiada masalah. Tapi kalau lah makmum nak berdahulu imam, saya jadam macam inilah. Dia nanti jadi imam lah sedang. <laughs> saya masalah. Kalau tidak, banyak masalah yang akan timbul. Kerana ha, kalau kala, kala, kala, kala perbuatan itu sengaja dia boleh menjejaskan salat yang ditudak. Allah ma'ala. Ada lagi soalan, dia persilakan. Masa juga yang berkaitan dengan orang sakit. Ha? Iaitu orang yang... Uh, bawa beg Beg air kecil lah Atau kita sebut sebagai Najis yang ada pada diri dia Macam mana ni dia nak ambil udu Kadang-kadang bila ambil udu pun nak salat Tiba-tiba keluar lagi najis tersebut Kan dia tak dapat nak jaga Sebab benda tu Dia terus dengan seluruh tiup dan sebagainya Dia sebenarnya para ulama' Membincangkan perkara ini dengan detail Iaitu hukumnya Atau caranya sama dengan Cara orang yang kena penyakit dipanggil salasul baul Salah sulbaul ni orang yang kecing tak lawas. Ataupun wanita yang istihadah. Sebab orang wanita istihadah, dia kena solat. Sebab darah istihadah bukan darah haid. Dia kena solat. Tapi masalahnya, ambil udu, sehari-hari nak solat lagi, masih lagi darah itu keluar. Sebab so, macam mana? Sebab tak nak tak nak kontrol kan? Benda yang seumpama itu. Macam tu juga salah sulbaul, orang yang kecing tak lawas. Dia dah ambil udu, nak solat sebagainya, tiba-tiba air kecing itu masih lagi menitis. ...sikit demi sedikit macam mana salat dia. Dan diciaskan juga masalah tadi, samalah orang yang ada dia punya beg plastik itu... ...yang kadang najis itu tetap tetap mengalir, tetap ada. Jadi bagaimana cara Dia dia begini cara dia. Yang pertama sekali, orang yang seumpama ini... ...mereka hendaklah mengambil wuduk ketika sudah masuk waktu. Itu yang pertama. Bila masuk saja waktu, mereka hendaklah pergi menyucikan tempat najis tersebut... Kalau orang yang kecil tak lawas, orang istihara dia cuci tempat itulah. Dan dia basuh, kemudian dia balut, dia pakai elok-elok. Begitu juga kalau orang yang bawa kantung, tadi ataupun kita kata bawa beg plastik tadi. Yang mana dia kena cuci apa semua, bersih-bersih. kan? Selepas daripada itu, barulah mereka ini mengambil ruduk. Untuk menggunakan salat setelah masuknya waktu. okey? Kemudian setelah mengambil ruduk, mereka ini akan pergi mengundiakan salat. Katakan semasa menggunakan solat itu masih lagi keluar sisa titis air kecil ataupun darah istihadah tadi maka ianya dimaafkan kerana satu perkara yang tidak dapat Maknanya bukan daripada kudrat kita kita tak mampu nak buat apa-apa Islam itu agama yang realistik Islam yang dia di, la yukallifullahu dafsan illa Usaha Allah Ta'ala tidak mentaklifkan Tidak mempertanggungjawabkan kepada kita Sesuatu melainkan yang kita mampu Untuk melaksanakan Suatu benda yang kita tak mampu Dimaafkan Maka dengan sebab itu Kita hanya boleh menudaikan solat wajib Satu saja Kemudian solat sunat baca Quran itu tak nak masalah Satu lagi ini Masuk waktu lain pula Katakan -kata tadi solat zuhur Masuk waktu asar pula Kita kena buat macam tadi juga kita kena perbaharui wudhu, walaupun dia tak nampak macam tak batal wudhu kan. Tetapi, uh, dia kena buat tadi juga, kena ambil balik, kena ambil wudhu balik. Dan seterusnya, tunaikan solat. Walaupun dikitakan solat, katakan menitis, dimaafkan. Itu caranya. Maknanya, saudara yang terahmati Allah. Apa juga masalah ada jalan penyelesaiannya. Yang penting, ajaran Islam mengajar kepada kita untuk kita menunaikan solat. Itu yang paling penting. Kan? dan ia tidak mentaklifkan kepada kita mempertan kepada kita satu perkara yang kita tidak mampu. Wallahu taala alam. Jadi cerita orang sakit ada lah ya. Eh? Orang yang uzur, orang yang sakit nak solat macam mana? Dalam dan apa persoalan yang dia kemukakan oleh puan tadi nampak macam sakit kronik kan. Sakit yang tak boleh bergerak. Ha, kalau orang boleh bergerak ni sekurang-kurangnya dia boleh bangun, dia boleh ambil wuduk sendiri kan. Maka bila dia tak boleh bergerak macam mana nak ambil wuduk? Maka di sini sebenarnya peranan ahli keluarga. Peranan waris Kadang-kadang kita Zara orang sakit ni Kita hanya tanya Nak makan apa Bawa apple Bawa anggur Masa dia sihat Kita tak bawa apple Dan anggur Masa sakit Baru kita bawa Dia pun tak perlu Nak makan lah Akhirnya kita bawa Kita yang makan Kan Jadi orang sihat juga makan Dan kita masalahnya Kadang-kadang berlaku Dalam masyarakat kita Kita tak pernah tanya Kepada Waris kita yang sakit ni Ibu ke Ayah ke Abang ke sebagainya Kita tanya ayah aya solat ke belum nak tolong ambilkan wuduk sebagai contohnya ah kita hanya tanya ayah nak pakai apa saya nak beli kan, kan? bagi tahu je nak pakai apa kawan waktu tu sakit dia tak nak makan apa dah kan jadi di sinilah menunjukkan tanggungjawab kita orang yang sihat ini untuk memberi ingatan untuk memperingatkan kepada orang yang apa mandi orang sakit ini untuk kita tolong mereka ambil wuduk dan sebagainya tetapi kalau ditakdirkan juga tak ada siapa-siapa dia sematangkara memang tiada orang nak peduli macam mana dia nak buat ni dia solatkan juga sekadar mana yang dia mampu dalam keadaan begitu begitulah kerana apa kerana waktu tetap melalu kan jadi solat tetap kena solat walaupun langkah kadang kita kata ikut tak sahlah solat tersebut sebab tidak berwudu maka disinilah timbulnya para ulama yang berijtihad yang menyatakan salat hormat waktu Ini ni ijtihadlah tidak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi para ulama berijtihad sebagaimana yang disebutlah kitab Burdil Muhtaj oleh Imam Al Khatib Syarbaini yang menyatakan bahawa kalalah tidak ada upaya ada kan solat kena solat juga maka kita solatlah kalau lepas solat tu ditakdirkan dia meninggal dunia alhamdulillah dia kala ingat pada Allah taala dia nak solat juga walaupun dia tidak berkemampuan kerana solat tetap kena dilaksanakan wala apa cara sekalipun wallahu alam silakan lagi solat Terima kasih pada soalan yang ditanya oleh puan Berkaitan dengan orang ruzuh ha, Tadi orang ruzuh tak boleh bergerak ha, Ini orang boleh bergerak juga Kan cumanya tak boleh berdiri ha, Mungkin lah dia tak boleh berdiri lama Ataupun dia tak boleh berdiri Dia begini ya Cara salat orang yang sakit ni Dalam hadis Nabi SAW Hadis yang diruatkan oleh Imran bin Hussein So, sahabat Nabi namanya Imran bin Hussein Dia bertanya Nabi SAW dia kata, Ya Rasulullah Aku ni kena menyakit buasir, Ya Rasulullah Aku nak salat macam mana? Itu persoalan dia Jadi Nabi SAW dalam hal ini Nabi kata apa? Salli qaiman Sakit ke tak sakit ke? Ya? Kalau kamu mampu, kamu kena bersolat diri Ikut kemampuan Salli qaiman, kata Nabi Salat berdiri Wa Kalau kamu tak mampu berdiri Sakit sangat ke? Ya? Sakit buasir ke? Ya? Atau sakit apa juga kan? Tak mampu Faqaidan Maka hendaklah kamu salat secara duduk Dan juga Nabi SAW menyatakan wa lam tas tak mampu juga berdiri pun Fa'la janbin Hendaklah kamu salat dalam keadaan berbaring Maka di situ menunjukkan kepada kita Walaupun sakit Salat perlu ditunaikan Wajib ditunaikan Cuma mengikut kemampuan yang ada Kalau orang tak boleh berdiri dia kena duduk Kalau dia tak boleh duduk juga dia boleh baring maknanya kalau dia baring pun dia tak boleh bergerak apa semua Apa yang boleh bergerak Hatta kalau tak boleh bergerak langsung hanya mata saja boleh bergerak. Haa, solat dengan mata dia. Kalau mata saja tak boleh bergerak juga. Hati saja bergerak. Haa, dengan hati Kalau hati pun tak boleh bergerak. Maknanya orang itu tak hidup dah ni. Mati dah kan. Habislah kita waktu itu tak perlu lah. Kita yang solat untuk dia lah. Kan? Kita solat jenazah lah. Itulah cara dia. Jadi, tuan-tuan yang -tuan, terahmatkan Allah. Cuma berlaku kesilapan. Ha, saya nak sebut berlaku kesilapan. Dalam soal orang solat cara duduk ni. Kerana ada orang... ...yang dia boleh berdiri. Cuma kadang-kadang dia tak boleh berdiri lama. Dia tak boleh berdiri lama. Tetapi masalahnya ialah... ...dia ketika mana start daripada awal... ...start daripada takbiratul al-Ihram... ...dia terus duduk. Daripada awal lagi dia duduk. Sedangkan dia boleh berdiri. Cuma tak boleh berdiri lama kerana sakit. Apa bukti dia boleh berdiri? Kita tengok tadi dia masuk masjid... ...dia bawa kursi berjalan. Dia bawa kursi pun semua, letak kursi... ...stak takkan berhenti ahram, dia duduk, dia berda'awan sampai habis. Ini satu kesilapan yang besar dan dia boleh menyebabkan solat tidak sah. Dengan sebab itu, yang pertama kalau dia mampu berdiri... Dia ...berdiri tak lama, katakan dia boleh mampu berdiri 30 saat. Dia berdiri ya 30 saat. Allahu Akbar, baca fatiha, apa semua. Tak sempat habis fatiha, dah tak larak dah. Kaki dah mula, rasa lenguh, lutut dah. Lutut nak terkeluar lah. Ah, waktu itu, kursi dah ada kan? Dia terus duduk atas kursi sebagai contohnya. Ah, jadi, itu yang sepatutnya ikutkan tetapi kadang kala yang berlaku bukan orang muda biasanya orang tua dah kan masih lagi melakukan kesilapan ini yang perlu diperbetulkan supaya solat itu sah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat Nabi yang kena yang kena sakit tadi jadi walaupun kau tu sakit sahabat Nabi tu sakit Nabi tetap menyatakan step-step ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan berdiri kalau mampu tak mampu baru duduk kalau tak mampu barulah Langkah dan berbari Begitu Saudara yang berahmati Allah SWT sekalian Kalau kita melihat kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan Kita dapati bahawa banyak masalah yang masih wujud di kalangan kita Dalam melaksanakan salat ini Maka dengan sebab itulah Satu perkara yang kita tak dapat tidak Yang mesti kita ambil perhatian Ialah kita nak melaksanakan amalan kita dengan cara yang terbaik Bila dengan cara yang terbaik Kita sebut tadi bahawa Mesti berasaskan kepada ilmu yang diajar kepada kita oleh Nabi saw. Dalam satu hadis Nabi Nabi saw menyatakan, "Man amila amal, man amila amalan, leisahalih amruna fahwurat." Hadis rawahu Imam Muslim. Nabi kata siapa yang buat satu amalan yang bukan atas ajaran Nabi saw. Maknanya amalan yang bercanggah, yang tak kena dengan apa yang Nabi ajar, maka amalan tersebut rot merdu amalan tersebut tertolak rejected tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Maka dengan sebab itulah fadhil bin Ayat ketika mana mentafsirkan ayat Allah taala allazi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah al-mulk Allah taala menyatakan Allah taala menjadikan kehidupan kematian ini nak uji kamu ahsanu amala siapa yang di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Kata Fudail bin ayat. Maksud sebab baik amalan ialah aswabahu wa akhlasahu. Dua perkara amalan yang paling tepat sebagaimana yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga amalan yang paling ikhlas. Maka dengan sebab itu, saudara. Pastikan ha, pastikan kita dapat mengikut, mempelajari, pelajar cara bagaimana yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita tentang menundaikan salat. Untuk kita tundaikan dengan secara yang sempurna insyaAllah Sedara yang dirahmati Allah Nampak macam ada lagi soalan yang nak dikebukakan oleh para penonton di studio pada pagi ini Jadi untuk ha, Iaitu kita solat sambil memandang ayat Qur'an Membaca ayat Qur'an Contohnya ini berlaku ketika mana uh, Semasa bulan Ramadan Contohnya Biasanyalah Sebab kadang-kadang imam itu dia tak hafal uh, Seluruh ayat Qur'an Dia bukan imam hafir maka dia nak baca juga ayat-ayat yang panjang, maka diletakkan kadang-kadang Quran besar, kan? Quran besar di hadapan itu, kemudian semasa dia membaca, dia melihat kepada ayat-ayat tersebut. Para ulama menyatakan bahawa tidak ada masalah, boleh. Harus kita melihat kepada Quran, kepada ayat suci Al Quran, kita ketika mana kita membaca, selagi mana tidak menghilangkan khusyuk kita. Tetapi bagi saya, sebaik mungkin kalau kita hafal, kita baca yang kita hafal lah. Sekurang-kurangnya bila kita baca yang kita hafal ni, kita mungkin lebih khusyukkan ketika itu. Ha, maka, tetapi apapun tidak menjadi masalah lah. Ha, dia bukanlah menyebabkan solat itu batal, tidak. Solat tidak batal. Ha, dia boleh tengok. Tetapi yang baiknya orang hafal dengan orang tak hafal ni, sudah tentulah orang hafal lebih baik. Kan? Ha, sebab yang ayat quran yang ada dalam dada dia, itu yang dibaca. Wallahualaikum warahmatullahi ada lagi soalan ha, Ini ketika mana solat Ketika mana membaca Fatihah sebab Mungkinlah menghayati ayat-ayat Quran Yang dibaca itu Maka rasa sebab Hingga mengalirkan air mata Terhenti sebentar Dia Sebenarnya begini ya. uh, Ada dua perkara yang saya nak halatkan di sini Yang saya nak sebut di sini Iaitu menangis dalam solat Menangis dalam solat Boleh atau tidak boleh Kan? Jadi menangis dalam solat ini sebenarnya sekiranya disengajakan dan mengeluarkan suara, maka ia membatalkan solat. Contohnya kalau menangis buji suara kan, hu hu hu kan, ha, agak menangis sungguh lah, maka dia membatalkan solat. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila menangis yang tidak mengeluarkan suara, tidak membatalkan solat kadang baca-baca tadi, baca-baca Al-Quran sebab terus mengelayar mata. Tidak membatalkan solat. Dan yang ketiganya, iaitu menangis, mengeluarkan suara dengan tidak sengaja. Kita perasan tak kalau kita pergi Mekah ataupun kita melihat dalam di kaca televisyen. Saya langsung bacaan ayat eh, suci Al-Quran. Kata solat tarawih lah. biasanya ada Saya langsung kan di TV kan. Tengok imam baca Abdul Rahman Sudais contohnya. Dia baca di Masjid Haram. Ketika macam dia baca ayat Al-Quran, tiba-tiba dia terhenti. Menangis dia. Teresak-esak pula dia menangis. Kerana sempat sangat-sangat ayat yang dibaca itu berkaitan dengan neraka. Dia rasa gerut, dia rasa takut. Maka terkeluarlah suara dia menangis. Apakah ini batal? Maka hukumnya tidak batal kerana dia tidak sengaja. Bahkan dia baca itu datang sendiri perasaan tersebut. Yang batalnya kita yang ikut kalau kita sengaja pergi bunyi juga. ...kita pun duduk belakang dia dengar, ih, dia menangis. Tengok orang kanan menangis juga. Tengok orang kiri menangis juga. Takkah aku seorang tak menangis, saya kata. Akhirnya kita pun menangis, huhu -hu, juga. Maka batal solat kita kerana kita tak kena mengena pun. Kan, sebab kita menangis, kan? Ha, tetapi dalam keadaan yang memang kita solat... ...sebab itu datang dalam diri kita, kita berhenti sebentar. Ha, tidak ada apa-apa masalah, tidak menjejaskan solat. Kerana itu satu perkara yang tidak disengajakan... Dan mungkinlah perasaan-perasaan Sayur dan sebagainya Kita membaca, tambah kalau kita fahamlah Kita faham ayat Quran Kita faham ayat yang kita baca, surah Fatah kita baca Kita faham, kita rasa betapa Kita kendir sangat-sangat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Segalanya milih Allah Azza wa Jalla Maka pada ketika itu mungkin mengelai armata Jadi tidak menjadi apa-apa Satu kesalahan, tidak menjadi masalah Wallahu a'lam. Sebut tentang tasbih yang dibaca pada sujud Yang merupakan perbuatan ataupun bacaan yang sunat Itu subhanahu al ala Ataupun subhanahu al-rabi ala wa bihamdih Jadi sunatnya berapa kali yang perlu dibaca Sebenarnya tasbih sama ada dalam rokok maupun dalam sujud Disunatkan untuk kita baca sebanyak tiga kali ha, Tiga kali Subhanahu al-rabi ala bihamdih dan kita ulang sebanyak 3 kali Itu yang sunatnya Tetapi bagaimana orang yang baca sekali Kau baca sekali dapat pahala sekali lah. Dan bagaimana orang yang baca 4 uh, kali Dia sunat begini Kalau baca 3 kali Kau nak, nak baca pula 4 Jadikan 5 ha, Sebab sunat ganjil. Ha, kau nak jadikan 6 Jadikan 7 ha, Sunat ganjil begitu Tapi kalau kita solat secara berjamaah Cukup memadai kita baca 3 kali Takut kalau kita baca banyak-banyak... ...5 -banyak, kali, 7 kali, 11 kali... ...kita seorang... ...duk-duk-duk sujud, orang ini dah bangun dah. Kan jadi tak apa nak cantiklah... ...dari sejamaah tersebut. Tapi kalau kita solat seorang-seorang... ...tidak ada masalah... ...untuk kita membaca tasbih yang lebih daripada 3 kali. Bahkan boleh juga kita membaca doa... ...di dalam sujud... ...kerana sujud ni merupakan satu tempat... ...yang kita hampir sangat-sangat dengan Allah... Subhanahu wa ta'ala. Dan kita boleh baca doa. Cuma kena ingat satu saja... ...jangan kita baca doa dalam bahasa Melayu... ...itu tak boleh. Ha, kalau bahasa Melayu ni ingatlah hati tak apa Jangan lafazkan Kalau kita nak lafazkan Ialah mestilah di dalam bahasa Arab Doa no, yang kita hafal dalam bahasa Arab Itu boleh Tetapi kalaulah kita nak, nak nak baca dalam bahasa Melayu Itu dalam hati Tak boleh kita lafazkan Itu syarat dia Kalau tidak ia menyebabkan solat kita Batal kerana kita Menyatakan sesuatu dalam bahasa Melayu Allah Ta'ala Ada lagi satu? Ha, baik Uh, maksud saya tak faham sangat Maksud beralih kaki tu beginilah Mungkin saya ulas setakat mana yang saya faham Daripada Maksud beralih kaki Jadi ketika mana kita solat Kita berdiri, betul okay. Dan kita disunatkan Untuk meluruskan saf Dan uh, pada ketika itu Imam sebelum solat lagi Dia peringat pada kita Istahu, ha, kan Dia suruh luruskan saf dan saya teringat sebelum saya nak jawab pada soalan itu, teringat juga cerita Istawa ni Yang mana saya baca dalam satu email yang dihantar kepada saya Ada seorang yang bukan Islam Dia melihat saya langsung di TV Bila dia melihat saya langsung di TV Dia tengok bagaimana orang di Mekah tu cukup-cukup ramai Pada ketika itu, dia berfikir Ada kawan tanya, orang Islam tanya Macam mana kamu fikir mereka itu ketika nak himpun, mereka nak susun, mereka mudah lah? Oh, dia kata dengan ramai macam tu mau ambil 3 4 jam. Pada kawan tu tanya lagi berkat itu pelbagai bangsa dan keturunan bukan semua orang tiba Arab. Oi oh, kalau gitu dia kata maknanya mungkin ambil 12 jam. Dan Masjid Haram tu bukan satu tingkat, ada lagi banyak tingkat sampai 4 tingkat sampai ke atas bumbung. Ramai tu terutamanya pada waktu Ramadan. Dia kata kalau macam tu memanglah susahlah nak susun dan urus macam mana sebab begitu. Orang langkah ada yang berbeza keturunan, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Tetapi bila masuk sejak waktu, imam menyatakan, Istau, ha, istau. Maka pada ketika itu juga, semua soft tak sampai berapa saat. Semua susut cantik, elok saja. Maka dia amat-amat terkejut. Dan akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu yang kita cantiknya ajaran Islam ini. Begitu soft itu juga memberi makna yang besar. Balik pada persoalan tadi, beralih kaki ni Kita lihat beralih kaki ini sebab apa? Apa tujuan dia? kadang katakan depan-depan kosong dia Melangkah kaki ke depan, itu tak ada masalah Dia datang berjemaah katakan tiba-tiba uh, Dia seorang dengan seorang tiba ada seorang di belakang, dia beralih ke belakang Diundur kaki Juga itu memang satu keperluan, tidak ada masalah Tetapi, kalau beralih kaki itu saja Sonok-sonok main kaki Angkat turun, angkat turun uh, ini, ini masalah, ini masalah Maka dengan sebab itu uh, Masalah beralih kaki ini, tengok apa keadaannya lah Keadaan bagaimana, kalau sekarang Mas, tempat itu kosong, dia nak beralih, nak pergi memenuhi tempat itu Itu tidak ada masalah Bahkan digalakkan sedemikian rupa Untuk memberi kecantikan dan lurus soft tersebut Wallahu ta'ala alam Tuan-tuan yang terahmati Allah Kita juga insyaAllah Sedikit perbincangan kita mendapat manfaat Dan kita berusaha untuk memperteguhkan, memperdalamkan ilmu Yang ada pada kita Dari semasa ke semasa kita belajar Jangan kita terhenti untuk belajar Kerana pembelajaran ini merupakan satu proses yang berterusan sepanjang hayat Terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan benda yang asas Benda yang wajib Yang kita bincang kepada bagi ni tentang solat Kita nak betul-betul solat kita yang kita lakukan itu Solat begitulah yang diajar kepada kita Oleh Rasulullah SAW Maka dengan sebab itu Saudara yang berahmati Allah Kita cuba buat solat Kita cuba laksanakan Kita cuba dirikan dengan cara yang terbaik Berdasarkan ilmu Yang kita belajar Bukanlah berdasarkan taklid Ikut-ikutan ikut orang saja orang buat macam tu kita buat macam tu kita tak mahu macam tu kita nak supaya kita buat sesuatu itu berasaskan kepada ilmu biarlah umur kita banyak mana sekalipun usia kita hatta muda tua dan sebagainya tak menjadi ukuran yang penting ilmu tetap wajib dipelajari sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi kata talabul albi fardhatun ala kulli muslim Menuntur ilmu itu wajib kepada setiap individu Muslim. Jadi daripada situ, wajib kita memastikan amalan kita berasaskan kepada ilmu. Terutama solat ini, satu amalan yang asas, satu amalan yang pokok, satu amalan yang merupakan tiang kepada Islam ini, kalau kita tak laksanakan dengan baik alangkah ruginya kita saudara. Sedangkan inilah yang kita lakukan hari-hari. Samada kita sihat, kita kena solat. Kita sakit, kita kena solat. ...tak boleh berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita berbaring. Macam mana sekalian-sekalipun kalau kita bermusafir, kita diberikan rohsah. Kita diberikan satu keringanan dan kemudahan. Kita boleh jama'k, kita boleh kasar. Maka di situ yang pentingnya kita nak melakukan salat. Tetapi kalau orang yang tidak mahu, ini yang menjadi masalah. Begitu juga orang yang salat, sebagai kita kata... ...sebagai mana melepaskan batuk di tangga saja, buat sambil lewa saja. dianggap itu sebagai satu rutin saja yang tidak ada apa-apa makna... Maka di situ salat tak dapat membentuk diri dia menjadi orang yang berakhlak, orang yang mulia, orang yang yang benar-benar menjadikan Nabi saw sebagai contoh dan ikutan. Dan Nabi dalam hal ini Nabi sebut Inna Muhasdul ma Iutami Maka Rimal Aku diutuskan kata Nabi adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ini sedang antara kita dapati daripada pada salat. Maka dengan sebab itu. ...saya teringat kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah... ...diala kitab Ihya'ulubidin. Al-Imam Al ghazali disebut kepada kita beberapa cara... ...beberapa perkara di samping ilmu yang kita belajar... ...kita juga kena ada satu semangat... ...satu saat yang apabila kita tunaikan salat itu... ...kita tunaikan dengan cara yang paling-paling baik. Dengan cara yang berkualiti. Dengan cara yang terbaik. Macam mana cara dia? Kata Imam Al ghazali yang pertama... Ialah kita menghadirkan hati kita Jangan kita sibuk dengan benda-benda lain Ini masa nak salat pun difikir lagi pada perkara lain Kalaulah lah berniaga, dia fikir buat berniaga Kalau masalah anak-anak, difikir masalah anak-anak Jadi tak habis-habis masalah dunia ni Maka ketika itu nak salat Hadirkan hati betul-betul Yang kedua, kalau boleh kita faham apa yang kita baca Barulah kita dapat menghayati Bacaan-bacaan kita itu Kita faham, ni kadang-kadang berlaku Kita baca fatihah lama dah 40-50 tahun dah salat baca fatihah ni Kan? Setiap rakan kita baca fatihah. Tetapi sampai saat ini, kita tak faham pun apa maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maksudnya? Sebenarnya puji bagi Allah, kita tak faham benar itu. Maknanya ini yang perlu kita buat perubahan. Imam Azali kata kena faham. Yang ketiga, kita kena ada perasaan ta'zim. mak kita rasa hebatnya, agungnya Allah SWT. Barulah kita rasa kedelnya diri kita. Yang keempatnya, kita mesti mengharap raja, dia panggil mengharap kepada Allah dalam mengundangkan salat kita harap kepada kerajaan Allah kita harap kepada penggabungan Allah maka insyaAllah kita dapat melaksanakan salat dengan cara yang terbaik dan jangan lupa pesanan Nabi saw selalu kamarai tu muni usalli salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat jadi saudara kita sudah berada di puncuk rancangan.